ریاض الصالحین حدیث نمبر دے دیال سوا اواتیا تیرہ سو نمبر حدیث دے دے کتاب العلم ریاض الصالحین وعن نبی اماما رضی اللہ تعالیٰ عنو ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلام ویری فضل العالم علی العابدی کا فضلی علا ادناکوم غروالی دا عالم عالم عبادت کو انکی باندے داسې دے پشانت د غوروالې زما علاد ناو کوم فلاند استاسو وګورا سوره عجيبه خبره کړی ده نبی علی صلاتو و سلام وئ زما غورواله سنگ چ پتا سو دے نو دا لنګي غورواله چا په یا حاصله کړی ده پاغه عابد باندې چاغه ټوله شپه عبادت کړي چاغه ټوله شپه عبادت کوي پاغ داسې ده ک ادنا کفزلی اعلی ادنا کوم چکم کمي دره دیواله ده نو پاغه زما غورواله فضل فضلی زما فزیل زما غورواله چې پتا سو کې آکامی درجی والدی پا وکی صحابیو پا آکامی درجی استاسو چکم صحابی دی نوز پاگی غره ما نو دارنگی اغالم د قرآن پا عبد داسی غره دی پوشی د قرآن والا انسان ډیرو چت تی لی اے پا دی کی شان دو علماؤ او چت مقام دو علماؤ اللہ خود زکاہ چد دی پزولونو الله د خالقو زولونه تازه کړي د دی پوجباندی پو د خالقو زولونه د شرک او د تیارو خلک خلق ورو باسي د دی علماو پو پوجباندی د قران پوجباندی پو د خالقو زولونه هغه صفاکیږي د شرک نه د بدعات نه د غلط او رواجون نه په توحید او سنت صدا نو د خپل له صفاده نو نور خلقم صفا کوي نو د دې وجنه دا مقام د لملاو شو لوی شان او علماو دا غي مرتبه زکه کارو جو چې دا, دا غي زلون او باندي د خلک زلون او توحید او سنت باندې صفا کیږي ها نو چې کوم خلک دا کار کوي نو اغه د اسری او چې دا نه کې اسه ځانته مولا مولا نسبت کوي ته شاندو پسې ګرځي او تش خوش وازای پڅر دی او ته نو ګوریا ساته هغه دا فضیلت نه لري چاغم د دا حدیثو چې فنو العالم علی العابری فنو العالم علی العابری غروواله عالم عالم چا, چا, آلم آلم چا علم رسای مخلوقتا علم نافع کا فضلی علی ادناکم عالم کمالم نسرهته عالم رانت یاد سمایات که اللہوی شہد الله انہو لا الہ الاہ والملائکتو وعلو العلمی خواندان دے علم چین عددی مسلی بیان که دا اللہ دا توحید نفضل العالمی غروال دا علم علال عابد پا عبادت که ان کی باندی دا سے لکه په شان د فضلت زما د غوروالی زما حالات ناکم پا کمی درجې ستاسو کې چې سررنګې زه په ستاسو به نه ما نو اغالم پاغه ععبت کوون کې داسې غه دی س مقاله رسولو الله بیا هغې نه پسس نه بیا سلام ووي چې غورالې خوځکه دی چې ان الله ملی ملائکته هوله سماوات ار دی چې ب الله یسللوونه رحمتونه رالیږي او فرشتې د الله او اسممانوځمو کوواله او هغه دوه د رحمتتوننووالی حتى نله تر دی چا هغهه میگان في جوې په سلو کې وحتښته او تر معیان په او درابو په کې څ کوئ ل یسللو نه خا مخه غ لا یصلون علی معلم الناس الخير دعا دعاء الرحمت ونغالی پچا پاغه خودونکو باندې خلقوتا الخير ذخيره خیر شیدې ذخير خبره کوي علوی خیر قران او سنت دے لک ومیوت الحکمت فقد اوتی اخیرا كثيرا لوی خیر قران او اما یرید الله <سؤال> بی خیرن یفقه فی الدین <سؤال> چا باندې چې الله ته خیر فیصله وکي نو پویا غلب دین ورکی نو داسې خلکو ته پارا وګوره فرشتیم دعا والی داسې خلکو ته پارا اسمانونو نوزمو کو عالم دعا والی داسې خلکو ته پارا میغانم دعا والی داسې خلکو ته پارا په دریا بنو کې اغا معیان هم دووالي دوا لله یوسلو نه الله معلی مننااصل خیرره الله معلی مننااصل خیرره پاخدونکو خلکوته چاغز د کوونکې خو د ل کوې خلکوته د خیرره خیر خبره رس دله د کتاب خبره رس داام شوه قرا له خوشخبری د علماء د قران او د سنت والو رواه ترمذی او نقل کړي دا رواه ترمذی وقاله حدیث حسنن او ترمذی وی دا حدیث دا حسن دے دا صحیح دے له مقام یعنی له مقام ملاوشو د علماء حقا نیوز پاره وعن نبی دردا رضی الله تعالی نو قال او رسول الله بعد نبی علیہ الصلات والسلام نورید یقول چوی من سلک طریقن یبتری فی علم اغسوک اسوک چ روان شو سلک اسوک چ روان شو پاغلا رباندی من سلک اغسوک چ روان شو ها پاغل یول رباندی چلټی فی پاغلار کې علم علم لټې په یو لار ده علم روان شو چې زه علم لازمه علم لټو ما قرآن او سنت حاصلو ما سهل الله له طريقا ال جنة اسان بك الله دا غږ پر لار جنت ته دې جنت لار موته الله اسان کی الله دې مجتهد جنتونو لار اسان کی وا ان الملائكه لا تزع اجنه طالب العلم رزم بما يسنو او بشکا فرشتې خامخ غدی و زړق پله د پاره د طالب العلم وګورا خپل و زړ خوري ا د پاره خوشاله اولدا اين طالب العلم د فرشتو په زرو باندې وي قدم ونګدي تعني معنا دادا اين خیال ساتي تعاونو سرکاي او سلواني دارنچه په هزارو بار نه وې طالبہ په ما زما ز قدم دا فرشتې ته توزر خوري کړي وزر علما تی نه کې دا غي دا نزا دا غي معنا دا دا چې عاجزي کوي دا فرشتې یغتا او دعا غوړي دا غته 파را عالم تزع الملائکه اجنحت یعنی فرشتې مولا دعا واळी او پتائید کې او سر روانی خیال ساتی لتزاو اجنحتها لطالب العلم دا پا دا طالب دا علم دا پارا دا خوشا لولو دا رضا پارا يسنعو چده کئی فرشتی خوشا لدی چو گر علم د قرآن و دا سنت تا روان دے خو اغا فرشتی اغا خلق الدالب پارا چتالم دو قرانو دو سنت وی د علم هوکړه ز... د پاره دې چې زبا سبا علم ز... علم ز کومه زو فی سبا مقابله مباحثه او مناظر کومه پدې بخ فلزاد مشورومه یا زنونوم ز کومه قران سره مقابله کې جوړېګمه نو ګړدا نه دی وا ان لالما لا استغفر لو من فی السماوات ابشکالم عالم شو قران او د سنت وی خامغه بخنغوالي داغه د پاره سوچ په اسمان نو کی وی اوا سوچ پزمو کو کی وی حتل هیتا نو فل ماء تر دې چ میان پو بو کې اغه میان پو بو کې ولا بخنغوالي حتل نمله فی جحره حت تر دې چ اغه میغان پسړو کې ولا بخنغوالي مذیندی وافضل العالم علی لابدی کا فضل القمر علی سایر الكواكب او غروال العالم دو قران او دو سنت پا عابد بانی چه عبادت کو ان کے پشانت دو غروال د سپوږمیده پټول ستور بانی څنګه چې دو سپوږمۍ رڼا تیز دا پستور غره دا, دا لوغه غر عالم دا سغره دی پا نور مخلوق چه چا عبادتونه کوي وان العلماء ورثه الانبياء ابي شك علماء ورسان د انبياء عليه السلام دي ورسوك علماء دان بي او وارسان دي شذاغي ورسو عنهم العلم والدعوه الى الله زكاغي نه وراس کي ميراس کي ميراس کي علم پاتشوي دي دعوت الى الله پاتشوي دي کم کار چې امبیاو کاو نه کاردای کی لامبیاو کارداو چې غوالي یا قوم عبদুল্লাহ مالک من لا ان غیرو قوم را بدل دال دین تا نبی علی سلام کول ازی سبیلی ادعو ال الله علی بصیرت انا و من اتبعن نبی علی سلام د سفاده ریبان ولالو کوی کعبانه ولالو نبی علیہ السلام د چوکونو او بانند د ولاړو په پېتونله کې ولهلی چې کم کاره کلی د ګټو باران دی دغ د رددو بدو باران نو کار دا کارڅوکې د غوا کې دابییا او وارس دی او چې نه مضی پې کوي سزانان تعاللی معلو او دله معک د دعوت ال الله نه کوئ دارنګې د و واعظن کوي په مصیبتونو باندې صبر نکوي او اعلان د حق نکوي په جاهر باندې او تکلیفونه نبرداشت کي देवा جنا دلاندي او محدثين او علمازه کرکئ انما كان العلماء ورثه الانبياء بشك علما ورسان د انبياء عليه السلام څنګه دیول لانه هم ورسو عنهم العلم والدعوه الى الله بالحکمه ذکر دا ورسان داغي نه دی دا په علم کي او په داوته ورکول کي د الله کتاب تا حکمت سرا او په وعظ خسته سرا او ورسو عنهم الصبر او په میراث کې به دا غیر د اخلی صبر ها صبر او تکالیف او ولزا ولجار بلحق او جهر بکې فزورواله بکې لا اند حق حق با الاند حق واسکې ها جهر بالحق د قران حق معنا هم یازه کتواسو بلحق کې ان لمبییا لم یور دینارم وله دیررحما او شکان بیاعالی ممسسلام په میراس کې اخلی دینارو نه درم او منږ منږ دینا او در همم نو بیا الم پاتېې بیا مد رسه د دی د پاره چې دی کې دینارو دررحم شو اقتدار د دیې د پااره دی چې دینارو درهمم میلا شو کور میلا بیا زه منږناار اله پاتې بیا نه نه۔ انل انبیاء لم یورثوا چچا مدرسه جوړکړه نور راغنه بیار سپاجی الا ماش تلک ډیر بخی چاغه په کدو قران او د سنت کار کوي ګیناگد دیناله درهم پسې شو پخپلا او بلم شابه او څوک اقتدار پر نشکه روان شو وا انما ورسول علم ابشکا وَإِنَّمَا وَرِثَ الْعُلَمَ أَبَشَكَ بمی داس واغځی علم لرا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ چات چ واغځی لرا نو وی غسی له بِحَظٍّ وَافِر پاغی سی پورا سرا چات چ علم أَخَذَهُ چاچ واغځی لرا پورا علم أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ رودا د خیر یو دې د لوی حساب ته ملاوشه واغه صدر د خیر یو لوی برخه یو لوی حساب رواه ابو داود نقل کړي دا روایت ابو داود او ترمذی دا وروه ترمذی ابو داود ذکر کړي وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال اسمعت رسول الله ما النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد لي يقولو چهو نزل الله امرا ان سمع من اشياء ترتخذك الله عسد لرا چهو ري د زمنگ نه یو شي فبلغه نو ورسو اغلدا زمانه واردایو خبره او ویرو سولا هغه خبر الره نور ہوتا نذر الله ترتا زد کی الله الله علیه و سمع منا شيئا چ ویرو زمن نه یو خبر افبلغوه کما سمعوه ویرو سولا هغه خبر الره لك سنگ چ اورد لوا چ د خپل ز نه پکې کم او زیاته نکې سنگ چ وا اوردا هغه س او رسول نوروتا فرب مبلغين او آ من سامن دیر زلا دیر زلا مبلغين رسون کی او آ برای رازخ عوریدن کی حا خواہ خواہ خیادون کی وی خیادون کی وی خواہ من سامن دی او ریدن کی, کی, کی, کی نام یعنی دیر زلا چا تا چه خبره او رسی د دا برای راس او ریدون که نا خوا یادون گیوی دو دا آغا پا ذریعا با زمان دا خبره او زما دا بیان پا خطریقه په پا خشانسه رو گورشی او مطفیده او رسی مبلغین مبلغین او آ نو دیر زلا آغا مبلغا او چاغته خبره رولی شي موبللهغن چاغته خبره رولی شوي او دخه یادون کې وي دخ یادون کې وي من سامن سه دغ اوړدونکې نه وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل علما فكتمه الجم يوم القيامه بالجام من نار دیو آ سوچ دا غنته پوسو کښې شو د یو علم په باره کې چا نا چت پوسو شو د یو مسلې په باره کې فکتمو او د پټکړه هغه مسلې لره د نه تپوزو شو چې منخته د غیر پوونوم دا او لیا پوونوم جای وا که نه د یاره ځانې زن نه پوېږم دته اوس خ پته را که دا خبره کو نو بیامت رسې د چاند نه را ځي بیا داې میلاویږي مالسهشیې میلاویږي په ټیکړ دی خبرې لرا نو او لجی ما یو ملکیا مې من نارن نواب چولشی واګید دتا پورس د قیامت کې اواګید ور کیزا واګي ابو تا قیامت پورس واچولې شي روا وا بو دا او تته مسله پټ کړوا د دنیای د راز او دلال او چرې عزتونو د وجینا خو جهنم کې بعد تا پورس د قیامت کې واګید ور واچولې شروع دې تم خیال کوا وقال حديث حسن دا حديث حسن وانو نقلی دا بوہر را رضی اللہ تعالی نونا قال آو اقالی بلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما چاچ علم حاصل کر مما یبتغ بھی وجہ اللہ چاچ علم حاصل کر مما یبتغ بھی وجہ الله عز و جللہ جل چی دا رسنا چلوٹو پاگی دا الله رزا کم چې دا الله رضا پہ حاصلې دا چا چې حاصل ک علم لدا تووجده نه چدل ټوله پایلم دا الله رضا لا يتعلموه هني حاصل او د علم لرا لا يتعلموه ها خودو خود د علم لرا مگر د پاره د دی ل یوسیب بی عرزا من الدنیا چه حاصل کی پاره بانی صاف د دنیا که خود نه کوله امد د دنیا د پاره او کس د کوله کول ام د دنیا لن ټول دنیا پرست سی خودش ته عادی مور کوه تا د منزو کی بیا یو هم دلس مور کوه تله د در سک بیا وستانو نوکرېمه لا تعله مو یو الله معشالله خلله کمم به کشته هغه ډیر کم دی لا تعالله مو یو وخت کار به د سروک سر بیا به زماله زه خو د چاکرنیمه لا تعله مو الله یسی ببي یا د ځ نهدونیا لا تعالله مو نهښ دی مګر د پاره ده چې اوره سیګي پته باندې واخل دي پته باندې حاصل کې دي پته باندې سم سا معمولی سامان د دنیا دا پارے حاصلے دا دنیا د پاره حاصل وکس څنټه کې سونه پیسې وراکه لم یجدوا فلجن او نو صباح او تقاریانو او افزانو یو زې ټیوشن دی بل زې ټیوشن دی یو زې سره کړه بل زې لیکه دنیا د تعلیمونو په اخو دو دنیا دو پارا گردولی او اپنا نه خره څنګه که سنگه خره اخو دنیا دو پارا حاصل لی لمیه جدار فالجنتی یوم القیامه اونو اوبا نومی ده بوی دو جنت پور از قیامت کې نو چه دو جنت بوی پتا مندل بندیگی نو تولی دو دنیا آغراز په پا دین او پا قرآن بان حاصل مونکي دې په اړه دا علم خلې دې چې مونږ په مزید اخر حاصل وکړو نو چې اخر مزید مونږ لن ملاوي د جنتونو بوونه ملاوي نو, نو ملا دنیا په لږ ټکو مونږ سکو بیا چې شپږ زرا ته زرا پنځه زرا او لږ اخلو نو بل یو کاروبار ور بیان کو چې مقصد می دادې رواه او ینو وی دا جایز ټیک شو جایز شو خدای مقصد دې دادې اراجایی ضد چې مقصد د الله رضا ده اویزت پدې باندې بکفاف کومه او کو ته وې آ, با آ چې دا نه راکې نو زما بیا څو خرمه کار نه کومه د تعالی څنګه جایزه روړه بیا روا او استاد هم مقصد داده رواه ابو داو نقل کړي دي لرا ابو داو بیسنا دین سین په سند صحیح سرا ان ریها لم یجد عرف الجنه يوم القيامه ان ریها او بنوممی ابویده جنت او پره د قیامت کې سب اونومی یعنی ریح ابویده جنت د جنت د وروالې هغه بوم اونومی یعنی اشاره په دې حدیث غا چاته چې اخلاص کوي پس د کولو د علم کې د پاره د رضا د الله چې زما رب زمانه په دې رضاشي نو بیا راشه غته دنیا هو هغه تباله دنیا مرګي خوداغه قصدی دنیا, دا پارا اللہ دنیا آغا آغا آغا قصد ده پاره ني الله ولدی دنیا ملک څخه په خلکو خوا ګلګي نو غله ملاویږي نو اغه شه اغه ته نقصان نه د سہی ویزاده چ کو خلک کوي وګورا یو قصدی اغه په لخواغه یو شستيار کاخ په استاد توري خپل ملکري توري اغه نه غواړي نه خورونه منني دي زما خپل چله غوالي چې زه استاد ليو سمنه هو استاد نه غوالي زو ليو سما کپلې ولې او اسما خوراک ولې او اسما ها به یو شی زولې او اسما نو هغه زمانه غاړینه نو دامن نه ندی او کوته و دور دور برا کې گین بیا د تنخې ما دامن نه دی رووا وا بداو بیس نه ادن صحیح او ټیک دا کجایي خو ثواب نه میلاوی صلی الله ثوابنا زبان وختمه وعن عبد الله ابن عمرو الملاس الحمد لله زمہ دزکه د توډيري اړه کې تقریبا دیری کال پوره شو سري رښتمن باندې شوړو ما ما تر اوسه پوره دادو دا سوکوې چې د زمنګ نه یو روپۍ طلب کلی را. او سوکوی خو من آه آه آه دا او خپل سوکوړو همنګ نمنه کو ها آهو دا چې خپل مينې دا چې خپل شوکي نو خدای اخلاسی خو ما دا چاته دې وی چې ما تنخواه او زما مال ده او مال ده نه نه نه وعن عبد الله ابن الله بن دعاس رضي الله عنه وعن عبد الله بن عامر بن ملاء رضي الله تعالى عنه قالا وسمعت رسول الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويقول انه الله لا يقبض العلم انتزعا ينتزعه من الناس بشك لا نقبض كى ناخذ العلم باغسطل سر الله ناخذ العلم الله نختم العلم اه چ اخلی چ او باسي اغه علم لرا دخل کونه چ د خلکو د سينو ناغه علم او باسي ولکن يقبز العلماء بقبض العلماء الا علم داس نه کوي چ د چا پلک علم دی نو چاغته واخلی نه نا الله ناخلی علم نه ختم علم پاغ استلو سره چ واخلی او باسي اغه علم لرا د سينو دخل کونه پدې وجه الله د خلکو د سنون علم د علماو نو وباسي یبه صغه او او چې دا پاسي کې بیا علم ختم شي وي دا سننه دا سننه کې الله نسنګ علم اخلی ولا کې يقبز العلم بقبض العلماء لیکن اخلي علم 파ستلو د علماو علما لا علم خپل لا کم علماو چې کم درسونه کول د قران او د سنت اغاد درسونا داغ عالم پا غزه ادری دو چه پکم واقع دنیا نلال نخپل علم خاتم شو داغ علم پو وجه خلقو تنولا ملاوی دا داغ علم پو وجه خلقو تفیده ملاوی دی نو چه کلاغ دو دنیا نلال اغا علم خپل خاتم شو دیو جن علماء معنا کوي ولیکن الله ينزع العلم بموت العلماء لكن الله اهل علم فمرض العلماء وباندي اغه علماء هم ورثه الانبياء چاغه ودا سان دانبياي تر دي چپات بنشي اغه اوسو قص علم كم چدارو ٹھیک نور بوي خو اخداسه چته ملایي حتا تر دي اذا لم يبق عالم چپات بنشي و عالم تر دی لم یو بقيې عالیمه چې پاتې بنی شي یو عاالمهڅوپو یو به پاتې نه شي ات غزن نه سر جو حالن او بنیې خلکهغ مشرران جاهلار عنون سبا تې ته خبره روان ده وګوره پاتې بنی شي یو عااللم ولما به ختم شي په مردوولما او سره نو پاتې بنی شي یو پویا پوه پایو م صلیبانی وبنسی خلکا او رؤوسد مشران جو حالن جاهلان وګورا خلک به جاهلان داغی مشران به جاهلانی په دین به پوینی دور به چې سټیکی بیس دکړی یاسو صورتونه یا به قران لفظی زدکړی خو نور په مقصد به پوینی په علم به پوینی انو ثواب دا مصلا اده کله موږ له یو افس په کار او قاری چې مخه موږ له موسکی دا موږ له کافره نو کدا حافظ او قاری نه دات پوسکه چې موسکی صح ورالا پس به نیمون صح وکيږي وا ها نو بیا که دا پته نه ویژه خو عالم نیم زو حافظه حداد انګي او مسله ته پوس ته وکي چې زما کور کې دا مسله دا یا ته پوس ته وکي چې زما حال لوریه زما خزه یو منخته د پیر پونوم مناله او دا جائز او کنه دیو یو جائز ده اگر بخبر نلې چې قران کې دته وو زه حرام وې ده په یو مسله خلک پوینې پويږي نه بچې پوجو کې پټکي په سر کې وي جمعه پیدا قابو کې لږ دا ستا جمعه نه بدل تک درس پرې دي بدل تک حق پر اس ملاله پرې دي مشهدا ته وی محتویمان چې دا ستا ډیوټي شو چې سکيږي نو موږ نه بت پوس کې او نو استاد سره دا مسله شو پلار خوشاله دي زميہ په دې جماعت الله ميلاو شو نو غريم خبر نه دي چې دا سكريو کنا سر نو را قرا حديثه اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلو فسئلو نو دا غینې با ته پوسونه کول شي خلک با ته پوسونه کوي فافتوا بغیر علم نو هغه با فتوی بغیر د سې علم نه زکه علم خونه نو بغیر د علم نه با فتوی ورکي نو فضلوا په زلو گمرائی پ خپله ګمای او نور خلکم ګمراې فغلتتو فطور کولو سره زمونږ استاز دا شودي په کا هغه غټ شي ګې دا شي ګې راپ شي بړ شي خو په دغه مسله ناستی او چې خلکو کو ته سوی نو دا جایز دی سرختیم جایز دا شوم جز د ماللوخوری اې اسلام کې اخوتی پر کار دا اگر مخ په دې خبرنو چې دا مسائل جایز او که جایز نړي خو یو جټو جاهل راوستیو په دغه ځکه کې نو له محله اګه نه بسره پموزو پد نورو سره خبرنو فافتو فا بردن من لو چې منګه از منګ ملګری لا چې دا سنت بیان کړي نو دا عجیب مسائل وکړي اګه محلی والو زمونږ خبره چې واړې زمونږ بیانو و او ساس خو دا ممسلی نه کوي دا غوااجبه خبرې عجیبه غ ته زه کښکارې دااشناغ تختکاري ځکه چا هغه خبرې او تلی نهدي جتی او جاهلی په مسله کې نولی او راغریب دې مسلو نهسته خبرو خو دوه چې د دو وایزیینو کتابونه پیدا تقلیرنو او پای کې چې سرلی کلی هغه مخه تنیسسه او تقیر کووا د جمعمی موزکوو نه خبره متفق علیه اتفاق کړي شوی په دې حدیث د بوخاری او د مسلم کتاب الحمدلله تعالی ها کتاب ذ بیان د حمد الله کې شکری یک